Alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu wa s-salamu ala rasullu muhammadin wa ala alihi wa s-shabih wa men tabe'ahum bi ihsan ila yomid din Allahun jalla wa ala falandarojme dhe dhatem pritendim dhe fali karkojme lavdatat dhe vakimata Allah qushim bi muhammadin alaihi s-salatu wa s-salam bi faminia shokat dhe tajet atat qe indyekin këtru këtër indyit në fonte këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë këtë lutjet e radhës dhe përmendjet që je ja ka bëri dërguari Zotë Gjellë Gjellë hu në rasët ndryshme. Dhe kemi pas rasën që në takimet e kaluara të marim gjithën nga këto hadithë që flasin se si e përmend besimtari Zotën e ti. Dhe kemi kuptuar se në qofë se njëri ju e ndjekë rrugën e Muhamedit alayhi salatu wa salam dhe përsërit të porosit. Ço ta përmend Allahu xhalleu ala në situata të dishme kupton se në çështje për mbar të kësaj atëre po dishum se jeta e tij bëhet në përputhje me ajetin e Kur'anit ku Allah xhalleu ala thot kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la. Poi me zvërthet namazim Dhe sacrificëja ime, dhe jëta ime, dhe vdekje ime janë për zotënjëllë u alë. I bëtjeta me Allah në gjëllë u alë. Me Allah në gjëllë u alë i etan dhe të e mësimi të ti e i etan, nga se e përmondë da Allah në gjëllë u alë në gjëdhë sitadë në gjëdhërës illustrazë. E ai që jetën me Allah në gjëllë u alë dhe jetën e ka me zotënjëllë gëllë u alë i hu, e përmondëla Allah në gjëllë u alë në gjëllë sitadë në gjëdhër th Për dëshimë se dhe vdekja dhë të jetë me Allah në Gjellewala. Nuk ndryshme, pas Ani, ka si të jetë ndryshë, për të kështu. A i që ka jetu me Allah në Gjellewala, a i ka me vdekjë me emën të Allah në Gjellewala. Dhe i ka me uri në gjallë, e Allah në Gjellewala i knaqër me te. Dërsa a i që të. ka haru Allah ka pas rral, pas në Gjellewala, dhe se ka përmanë në posë rralë, posë në situatët vështira, për ju edhe kur ka qenë situatët mira, për dëshimë te haran Allahu xhelleu al në momentet më të vështira, dhe më të rëndësishme, ata herë kur dal nga këta eksivoje. E, e ai që nuk e ka dalë nga këta eksivoje të, të ndërohu me emrin Allahu xhelleu al, nuk mund të takë fillimin e botës së tëmrin Allahu xhelleu al. E që është jeta në varr kur të pyetet kush është zoti i tij, tot Allahu xhelleu al. Ne këtu janë të ndritur me zveti. Si ka ti të dëgosh edhe sa pak e thjesht me afirmon Allahu xhelleu al kur çoqesh ose kur thym banjo, ose kur më radhas, ose kur than book, ose kur surat, e bqos ti është aty, një aty, një aty përbojnë në fund një titull i madh për ty. Ka jetu për Allahun. Ky titull i madh, Allah i ka vlerë madhe me te azu te jallavola filani ka jetu për Zotin. Ose filani është njeri i Zotit. Mos skaft të bunit i Allahut, duke përmendur Allah gjelë dhe gjelë dhe që do xaluv. Në çertësut Përmendje Allahu xhallahu ala jap kuptim tjetër jetës edhe në aspektin e kërcesis, edhe në aspektin e gudizimit, edhe në aspektin e edukatës, edhe në çdo aspekt tjetër jap shija tjetër jetës së besimtarit. Kur ai e përmend Allahun xhallahu ala. Prandaj është mirë se mi kurtojmë përmendje gjithë ato që po i përmendum, dhe më mësua ato që na ka mësuar dërguari Alaihi salatu selem. Pas që çkemimor se besimtarët shfaqen kur zgjohet e çfarë kur hyn në banjë e kur del Kër mërë abdes, që ka thëtë, pasaj në arrëm lutë në radhë, se qëfar thëtë, kër dëllë nga shtëpija. Se ka mërë abdes, dhe të është më abdes dëllë nga shtëpija ti. Kër dëllë nga shtëpija, qëfar thëtë besinëtari. Ka një hadith, dhe ka nërdi sotë të smetimësi, kërse nga Aisha r.a. dhe nga umë i sëlleme r.a. dhe tëtë, a grata për i gamberit a.s. سيدر جواري عليه الصلاه والسلام كردين گرتفيا ثنت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله کي وشت اسمتيم اسمتيم ياشس رضى الله تعالى خطاث سكتو ثنت دغواري عليه الصلاه والسلام كردين گرتفيا بسم الله کي مسو توكلت على الله ما امر الله Po më bështetëm në Allahun të wakëltu alë Allah. Më bështetëm në Allahun gjallë u ala. La hawla wala kuwete illa billa. Nuk ka ndryshim të gjendjes, nuk ka fuqi dhe nuk ka forës pas me Allahun gjallë u ala. Andar meni të smetim ka thëmë pegamberi alihi së dhësë qësh e thëtë këk lute kur dalë, thërrat një thërës dhe i thëtë lekat hudit vë kufit vë vukit ku në thotë këtë lutja thotë përgënberi ha.jë së dhatë usam thërratë një thërës ku shë këtë thërës në së nga djetarë kanë thënë është Allah u Gjellewala të përgjigë zotë u Gjellewala kur të thotë e thush këtë lutja shkos është mështora e qka të thuhët qka të thuhët Kër e thush këtë lutetit, të delpish prisë, e thush këtë lutetit. Qëka thuhet? Se është përgjithja? Lëkat hudit, wa kufit, wa vukit. I udhzuar, i, i, -i mjaftuar, dhe i mbrojton. Që fa në në kupton kja? Fëlleve shtë, në kemi thënë, që fa në në kupton bismillah, me thënë. Në e me simtuali, thëtë, bismillah. Më amën e Allahut të podal. Do thotë, më amën e Zotit të podal jashtë. E çka nuk kupton kjo? A ka mundsi njëri më donë vërtetia e ti? Do thotë dhe më unis në haram me amën të Allahut, po mundsë mosht. Amën i Allahu që të lula mëson kamës. Amën i Allahu që të lula jallola mëson simës. Ai komo pas komunikim me njerëz. Amën i Allahut të mëson si të komunikoj me njerëz, qase bismillah ka thonë. Dhe aj, aj e merë orientimin që nga dalja shqqis, ka këmë shku. Cëllë e është destazion e ti, veni ti. E amë një Allah, kërët bismillah, kërët në gashqqia, jam sënë shoshinim e këmën e këmën e nëjtë. Nuk më më fëmë bismillah, beshëm të anë në gashqqepia ti, e kërët në, shoshin e ka, dhe të kurene, venne, e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Këtë e fjora, bismillah, i apër e në tim, i apë kohje. Gjithashtu, rrugës kur del, mesim tari kur del nga shtëpia ti, mund të, mund të ketë, në shta, nga kje saktumë, po dal me punu, a komi fitu, a do të ketë bereqetë kjo sëtë kjo ditë, po dal për shërim, a do shëruem, po dal për punë, dhe saktumë, po dal kom punë, A këmë me kryu këtë punë, është këmë me kryu këtë punë, të vë kellë talë Allah. Këjto brenga, këjto gallë, këjto ngërkesë e i rahatën me fjallën, në Allah në një më bështetë. A ti ju këmë bështetë, a i këmë me kryu punë. La haule u la kuvëte illa billa. A thu valë, kur dalë, a këmë me kryu obligime që gjithë dhëtë, namazë mësë më mikë, e falë që gjithë dhëtë, mësë për është qazë Nësë për më dodoj të telashën e takësirat në rrugë Në haqë u në u në kuëtë i lëmë illa E qëtësën vetëm e këtë qëllë, së ka më dodojë kërgjohë Absolutisht Asë në mikë farzë, asë në shqitë kë haramë, asë telashë Në asë të unë në më shqitë në Allah gjëllë në wala Që kësë e më dhe këllu gjë, gjithë për këtoja së kërgjohë Në vë të sëndë e kërgjohë, bismillah, A në kemi shaluna këto kejtë dhomas Bismillah këmë të qëka është të po edhe la hawle o la kuvete illa mila në kemi sëpiku për një sëpikim për tërëm që ka të bëj me dhe të lutin kër den nga shtëpia qëka të qëka të bësim talit E kuraj e thotë këtë Ti përithu të rigjera Bismillah të wakeltu ala Allah Me am në Allah, janë bështit në Allahun La hawle o la kuvete illa mila Këto të rije i këthom Allah për të përgjigjit me tri tjera për ty shumë më të mire për ty shumë më të dëbishme a i bëjmë dëbija Allahot kur thimë bismillah ju jo. a i ashtonë Allahot fëqin pëse në tokë ko arabë që Allahon e përmandin ju, jo. absolutisht ose kur thush në Allahon për më për shtetën qëka i bëjmë punë kë Allahot gjellonë si duhet Allahot në bështetjen e jon, absolutisht. As nuk i duhet konfirmimin jon, as nuk i duhet kurrë Allahu nuk i duhet. E pa shikoj ti produktet e triera, çka po fiton? Çka po fiton? Shikoni mirësinë Allahu jotë dhe Allahu. Shikojë bujalin e Zotit dhe Allahu. Ti thua ushtrit fjalë, wallahi. Miliondat më ipas. Dhe kret ushtrit e botës më ipas. Kur dilsh me trujt, nuk mundesh të më fitosh sa fiton me kët lutje apo. Kur Sa të jepë Allahu qëllë në valam Dhe aki hesap me përmendikon pasallak Aki hesap me unë bëshlit një ken pasallan Ti vlerësoje, shikaj këtë hadith Kusht i thët këtë tri, qka fitan I thuhet në këtë hudit Je udhzu Qka i bëni udhzu Ja ke qëlu Asaj që duhet me thon Se Allahu të kam su Kur kusht në bot Më ma marë Ska dalë për shpjesët e adhën Kur kur është më të mirë, s'ka thonë se ti. Edhe rrugë më të mirë, që ke marë ti, me amë në Allah, kur kur s'ka marë. Kudit, ti u dhzu, ti u dhzu, të realisht, fjallë e bismillah, do tjetë u dhzim për ty. Se ti, kur të flasësh, kur të acësh, do tjesh i u dhzuar me le në Allah, qka me folë, dhe si me folë, dhe si me usilë, dhe si me eqë, se kërët se këmë për para ëndaj jih i udhuzum, jih i udhuzum, se ti ki dal me amën të Allah gjëllë vëllam. ëndaj, udhuzim e shpune madhe të ndërruzim. Na, në na namaz shka fejmë i vazhuzim e shkune. Gjeda rëqatë fejmë, ihdina siratër mështëqim. Në udhuzë o Allah në rrugën e drejtë. Në sënjëri kanoj, vazhuzim e shpune për udhuzim. Vazhuzim e shpune për udhuzim. Udhuzimin e madhe, Zotë në e ka dhenë, alhamdullat, e në uzu në islam. Irë për mërëna islamit, ka në njënë më uzu, si kurse për shambull, ti kërkën me shku një qëtët të madhë. Me shku Prishtinë, ma së afërëti. Ti për një rrugën për Prishtinë, ti ke mërinë Prishtinë. Nën Prishtin, ti e u uzuzu për Prishtinë, po? Mirë, po për dhvynë spitali, dhvynë të ashtë uzuzu mërëna Prishtinës Filaj në fakulteti, duhet me ditë udhëzimin. Vëdhvim kja, a në kjo është udhëzim, mrena udhëzimit. Kërë shkë është shpital, shpital i madhë, duhet udhëzim, reparti që dhe është. Që duhet ty reparti? Së përshpër ku këtë dushte? A po, nga se duhet një përstatë reparti, nevojeve të uja. Duhet udhëzim, mrena udhëzimit, mrena udhëzimit. E ke gjithë reparti, të duhet pasaj me gjithë mjekën e Nuk një aftave që uzimi kryesuar me shku në Prishtim. Pa për gjithë do nevojë të ndë dhe duhet uzim ekstra, uzim speciat. Ane kime shku me punu, duhet uzim. Kime folë medikanë, duhet uzim. Qka me folë? Si me folë? Dhe gjithë faktur kërkesa dë vazhdojshme për uzim, dë vazhdojshme që duhet gjaditës, e ke siguru me fjale, Bismillah, hudit, pa tëtë Allah Gjallot, te hudzu. Nëse thumë me sigeritet dhe me për kushtim, Bismillah. Gjithashtot, si kur si e tjeka, ki gale o kur delsh, a po, nëse dhejt për, për pun njëri, a ka me fitu, a da të këtë bere qatë, a ka me mukë me punu, ose dhejt për shfarë dolloj bre nge tjetër me, me kry, për shfarë doj punet dhe me kry. Nëse stu këtë luti, Allahu, thët, ku fit, së një afësën Allahu për kras, e fituve. Mja Allah fëtënë, si «Allahu jenë lewana, aje që këmë të largu, brengë dhe galën të ndë, dhe këmë e realizu qëllë imën të ndë. Nga së Allah këtënë, «O men jetë wëkkjële ala Allah, fa huë hasbë. Shëkone këtë lutit, këtë ajatë më dhësturë, kjo është garansë e allahu jenë lewana, që gjithë gjë këndorë në ti. Allah pëtëtë, «O men jetë wëkkjële ala Allah, fa huë hasbë. Koshë m I mjaftënë Allahu, s'dyrë në kurgjë më salatë Kurgjë nuk duhet e qështë Kajtë që ka duhet i ke gjithë Tërë për kranë që duhet i ke siguru Kajtë i ki, ku fejtë Nga salatëu gjallu ala e merë përsi për Ku i desh nëjtëje Dhe të mjaftënë Allahu gjallu ala ku t'i thua Bismillah, të vakellë t'u ala Allah Në haula u lakute ila dhilla Andë i thua t'i udhëzumë Dhe i thua qëfar? I thua të jemi një aftu. Një aftanë Allah Gjallar. Te e kryve, te e mushe normën. Te e sigurojë për krahin. Dhe e të reta i thua të më vukit. Vukit. Në fjallë a hujkaja që nëmë kopëtanë, mbrojtja. Dhe të të jelëzuar, një aftahu me kaqë, e kësigurojë për krahin, edhe jemi mbrojtër. Sa ka të nërën dhe të dhe të allahi sherve, sa ka të taksirate, sa ka të kësia që mund me të ndodhë kër i në rrugë? Qëka së ka në rrugë? Qëka së ka në rrugë? Qëka së ka jashqë në stonë? Lëllë i lë, reziku! Kjo dhuva me lejnë, Allah Gjellëva, të bëhet mbrojtja. Edhe në qësë të godet diqka, është minimum e asaj që ka pojtë për zimë me ndunë nga se Allah Gjellëva, e ka zvoglu e ke siguru për krajën dhe, e ke siguru mbrojtën atë. Me qëka? A ka mundësi dikush me të udhëzu dhe me të ndzumat, misa Allah, nësë ka mundësi. Edhe në qësë kanë shkullat matë mira, e i merë profesor matë mirë, para me marë një këshiltar, ose dy këshiltar, të fort, në botë qenë, në qënë, medikan, qështë, thëmë, thëmë, në qërënë unë po eqësi, ku të takon a medikant, ka të zonë të tash që du të më të të të të të të të të t Sa so parë të dhëllë atëkëne? Ase përshë e mbërë, e kini një gajlë, sa so dhërë mja pakëtë një të me te eket gajlë. Ollë e kare këtë dhënë e dhënë, e kështë e dhënë me te eket një gajlë. E me të mbrojtë. Kare ushtëria dhënëjes nuk të kujmë punë, të mbrojtë e për shëjtanëve. Qëllë ushtëri muhë më dojtë për para shëjtanëve? Se shë? Allah dhëtë i mbrojt, Ajo është filëm porta e duniës muzellon. Kë duniën më tallon ata. Vallai, ushtrit e duniës më të ia. Nuk mundun me të sigurou gjithta këtu. Dhe shumë të tjera ato që ka pasiguron kush. Përmendi Allahu xhallahu wala. Andaj është një mat i madh, është begati e madhe, valla është dhërsia e madhe. Allahu më të munsu me përmend Allahu xhallahu wala, jese sot edhe kur dal, edhe kur të më të peksë më radh. Dhe kur kë thuat, ti thu këto treja ve Allahu i thot për ty këto trea, çka ndodh atu? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. I thot shejtani, shejtanin, ta komunikoj me vetën. Një shejtan të rendë të dhera shtis, si delti. I përgaditur me sulm, me vezëdhëse, i përgaditur do të thot me devijon, i përgaditur me shqetçur. Allahu i dëmësh i përgaditur vonë. Në formë më ndryshme. Kër ajë dhe shënë me e fillu mision në vetë. Në danë me fillu mision në vetë. Thatë përgëamberi së osërën, i thatë një shëtan tjetër. Ma i me që mëse këj pari. E ma i me që këj pari. I thatë, e qëka kemi bëhë këti njeri? Qajë njësë, në suratë bëti hama. Qëfar mund të i bëshë këti njeri të dhe? Hodhje, o kufje, vëllukje. Kë njeri e fitoj u zimin, E fitoj për krajë dhe i fitoj mbrojten, qka ki mu kënirë. Më se më si përdi au heqë, së i që ka kënë për masinirë heqë, veq ki mu dëmtu vete ki mu ljodhë, subhanë Allah. Do të tëtë, e dështanë setanin, një hung i mytën se ka mundësi me prejkë ose me ndikun ty me këtë lutjë. Ti këto së isha, as nuk i një, por ti e për e tanë këtë për krajë të Allah, gjallëve nda ti e. Kur ti La haula la ku ti labila. Nëhëtën dhe në nëzërë, kërëtë në ti e shkul, është leëbë më mësë, më thonë kur dhalëm qërëtë përë. Qëtë fitëm qëtë akëto, përmajë qëtë akëto më dunia. Për në herëtë, Allahu jalla ola pasi, Allah në ke përmajë, dhe eke pas dërmajë, qëtë muën zëtë në jalla ola, sëka rëë, zëtë në jalla ola, qëma të d dhe komet mbrojt në varr. Dhe komet njoftuallahu në varr kur kërkon kër kër se kemë veti, të thotë Allahu xhallahu onasti me dhon përgjigje. Kjo është nota më e madhe. Nota e varrit është nota më e madhe. Është nota më e rëndësishme një jetë. Çfarë ti vendoset? Ka kimë shku. Ka ashtu edhe jote. Varr. Kur vjen të pyetë të mbyllë. Duniosh dhat më thon Zoti amur Sallahu. Ati s'ok sullet. Ushtyrë. Nga se Nuk japët përgjigjën në basë po të dijes, po japët përgjigjën në basë të jetës. Apo, andaj nuk janë pyjtjet e dijes. Melek nuk të pyjt, nuk vinë me dë vetë sa dintë ti. Po melek të vinë me të pyjt, qësht ka qenë jetë a jote. E kur të pyjt, më në rabuk, kush është zote i bjen, jetën që ke pasë me zote ti. Qësht ke me pasë? Ka jesile ke përmanë? Kër e ramur flane ke përmenë, kër e quje ke përmenë, kër e ke vjezhe ke përmenë. Thurët, letë, Allahu! Allahu është do të jemë! Sikur se kao njësë të smetime, kur ka vdekë o meri, radiallahu ta'ala anu, njën nga asamtë e ka pa ondër, apëtanë. E ka pa ondër, ka mirë, në pythë o meri, kjo ondër ka qenë. Por besimtarët shuajnë ondët vërteta. Ve njështë asamtë e pegami lësamtë. E ka në pythë, k Kjo ka po nërë se Omeri ka thënë Unë e dikë për temin kërë është E di në ti kërë është Së për ma qëfar guzimi Në të kuptim se Këta njëtën këmërru për Allah Ja, për Allah hu guzinë Allah e fërëcanë dhe nështë shkallë të Ska kur fërëlkundje Kur fërëmdyshe së ka thënë Allahu Ska mëlkund Nësë Allahu i ka një thëbbitu Allahu Allahu e thënë kërën ju thëbbitu Allahu Lëdhine amenu Kan besu, ata që Allah në ka përmerë. Kan dhe, të dhejnë, i ullzumë, Allah unë të ullzënë që ka me thonë në varë. Gëse të ullzënë që ka me thonë në dunja, kërka jetu mi varë. Edhe kërë njërë njërë të halakam, njërë të halakam, njërë të që në të fixumë, në të ulletrishtimi, të ullzënë Allah unë të ullera, rubë jam kësa i të shka, të jemi e gjitha. I ullzumë jeti, gjithë mëne ki ullzimi me vete, ti Dhe qoftë ukeletu ala Allah. Dikathu la hula wala huta illa billah. Teke per man Allah nje dha çka nuk është më. Prandaj kjo është mzim, kjo është për kraje, kjo është mbrojtja. Ktu në mirësi të Allahut Allahu që Allahu pa ulur hiç. Çka çka ulur thon Besmilla kodhësh. E, kod e pse njerëz e hupin kët veç mbi gafletin, bihutie. Ti Allahu ta ka kandill mendjen. Ti Allahu të hozu. Nëse kurse ka përmend disa rreth do me përmbyllur kët Në bëndër uvarë, të duke të landë, në bismillah, bismillah, bismillah, josë lehet në duke të neve, alhamdulillah. E pa kjo lehë simërë, shënë allahë të këlesu. Allahë ku njerëzë, hië në dunja, eci në dunja, delë për dunjasë, edhe kër nuk uzzuot me hunë, bismillah, zë din bële qëka është bismillah, me thonë. Ajë nuk din qëka është me hunë, të dhe keltu alë allahë, nuk din allahë, nuk din qëka i bjen me thonë, jam bështet me allahën. A të kanë ru, të kanë u ka, ka përzi që ti s'ngan apo ti që Allahun e përmendel, qase ai po don ti, ai të ka, për ka përziu ti. Prandaj këna vë mundi këna vë mundi qet, këna na vë mundi të lumtur, këna vë mundi gërat, se kena pasurin më të madhe që kemi, nuk ka pasuri më të madhe vulloi as dënjë. As na gërat, as kur kus qomat më të madhe. Se përmendi Allahu që më Allah, lëvon. Përmandi Allahu xhallahu ta'ala, as pasuria m'a m'a Allahu ta'ala. Ne mua që pasu i dërujë, dhe, dhe kujdeso për të, dhe Allahun falënderoj për këtë mësiqje që Allahu xhallahu ta'ala ka dhënë. Kjo është një të transmetim që është përmand se çfarë thonte i dërguari alaihi selam kur ka dalë nga Tepia. Është edhe një lutje shtuam, por që do të vazhdojmë të inshallah deri në arsim, çfarë thonte në plotësim te kësaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam për të pasur me dë블릿 uzimin më i mirë. Dhe uzzim më i dhe veshëm, është uzzimi Muhammedit arihi s-salatu wa s-salam. Allah në uzzot në rrugën e rejtë, në usëmallon që Allah e tjetë përkrasë dhe mbrojtë si jonë, dhe ajtë i kujtë starë jonë, dhe ajtë në ruen nga gjde keqe, dhënja e në ahirat. Me ka që përdofën zotë i shkullir dhe ruajt, usërullam, më nga Muhammed, më nga ari, usërullam, sëmë në këtët.